якось сказала на фермі тітка Ганна. «А серце в тебе добре. Я винувата, перероблю, але не з страху. Мабуть, присоромлена, вона трохи перебільшувала його доброту. Він таки знав і силу своєї влади, велику силу. І не раз користав нею. На зборах у зорі він сидів гостем. Збори були відкриті. У маленький зал набилося людей, Як у ту рукавичку. І чаділи цигарками, І кричали змість, Вчинили рейвах, І молоденький секретар Баламкав олівцем По щербатому графину без кришки, Марно закликав до порядку, Та із нас звертався до голови. Тоді той підводився І гудів басом тихо, Сам був маленький, худий, з гострим, мов би, стиснутим з обох боків обличчям, а от його басюри дзвеніли шибки і тремтіло продимлене повітря. Василь Федорович слухав ті перемовки та суперечки, і йому в грудях сотувалася злість. І шли на готове, та ще й комизилися. Знав, що таке визначення неправильне, але не міг перемогти себе, Втрутився, подав голос тільки раз, тоді, коли похмурий чолов'яга з важким червоним обличчям сказав, що це до ковніра пришивають пальто. Натякав на те, що широка піч значно більша за сулак. Буває, що ковнір коштує дорожче, ніж пальто. А на мислі крутилися ще зліші і, може, справедливі слова. Пальто дране. Його треба перешивати, ставити новий верх. Грека теж попросили виступити. І говорив він коротко-сухо, що дружба в дружбу не набивається. Цим трохи сподобався. Це настійна потреба, у першу чергу, для широкої печі. Але й для Сулака теж полестив через силу. Та що господарські порядки тут треба міняти, і зміцнювати дисципліну. Ось і зараз учинили ви на зборах шванку. А вступати в суперечки, де буде центр, де найперше почнуть будувати комплекс, не захотів. Сказав, що це вирішить об'єднане правління і спільні загальні збори. Він говорив, і весь час бачив перед собою ліду. Сиділа в першому ряді, уважно слухала, а на її обличчі блукала чи то усмішка, чи то замрія, яка подумав, якимось чином стосується його, і через те хмурився. Його слова про пальто і ковнір за кілька днів стали майже притчею. Їх обговорювали на всі лади. Уже другого дня, коли він проходив на заріччі біля крамниці, яку чомусь називали «зеленим гаєм», Дорогу йому, мов би, ненавмисне заступив Тромба. Цієї ледащої суботній надвечірньої години біля зеленого гаю товпилося чимало люду чоловічої статі. Майже всі ті, хто міцно пам'ятав дорогу до Шевелієвого, а тепер Валерієвого підприємства і ще з десяток інших любителів Чарки і Прихмеленої Балачки. Декотрі обтираються просто так, не маючи власних грошей. Сподіваються хильнути на дурничку. Деякі вже причастилися. Літні дядьки зачіпали по молодому жінок та дівчат, які проходили мимо. Обговорювали поточну сільську політику. Понад штахетом стриміли голова і плечі ковалика. Здавалося, той стоїть, спершись на штахетини, Насправді ж ковалик без ніг, їздить на коліщатах. То його підняли і поставили на лавочку, вкопану по той бік огорожі. З крамниці вийшло двоє лісників. Ті розпивають півлітру в кутку, де стоїть столик. Продавшиці виносить їм склянку, помивши її у відріз водою. Дядьки ховають склянки по кущах біля крамниці. Лісники зупинилися теж, сподіваючись на безкоштовне видовисько. Грек, не криючись, осудливо дивився на всю компанію. За останні 12 років у селі перебудували, здавалося, все. Корівники, будинок культури, хати, весілля, родини, звіздини. І нічого не могли вдіяти з одним – пиятикою. Її коріння в темній глибині і жене зеленими гаями молоде пагіння. Тромба стояв, широко розставивши ноги, сходити із стежки не збирався. Василь Федорович намагався пригадати справжнє тромбене прізвище. Назвисько його давно витіснило і не міг. Якесь чи пташини чи звірини Серед поліщуків чимало таких прізвищ І враз згадав Голуб І аж здивувався Так воно не гармоніювало Із вдачею господаря Родіон Голуб Тромба Незрозумілий грекові чоловік Одвічний його супротивник Проте супротивник відвертий і Василь Федорович трохи аж поважав його за це. Але чого голуб увесь вік бунтує проти нього? Грек доміскувати не міг. Може, що теж колись був закоханий у Фроську? А чи бунтував би й проти будь-кого іншого на його місці? Така вже вдача. До цього схилявся найбільше. Голуб не лінтюх, але й не перепрацюється. Віявся десь по всіх світах, від Сахаліну до кушки, саме так, щось робив навіть у кушці, про це розказував сам, і лише років сім тому якісь незлагоди змусили його осісти в рідному селі.